Tak dovolte mi, abych přivítal Evgena Stehůr, který je garantem tohoto dnešního bloku. Evgen Stehůra eh, asi o všichni znáte, takže ho nebudu občasně představovat. Eh, ve své práci vědecké se zabývá eh, politickou filozofií, dějinami běny, středověkou politickou filozofií. Eh, eh, dnešní přednášce se bude věnovat eh, problematice filozofie dějí, Seznámí nás s, s teleologickými koncepcemi dějnými, které mají počátek v antice a on se bude věnovat hlavně asi z tředověku, že? No, nejspíš, nejvíce zůstanu v antice, ale děkuji za úvod a ke k sporoždění in medias res. Takže... V mé se, se stručně podívám na některé, na vůbec zrot pojmů dějin a na řekněme, hlavní jako pojetí smyslu, smyslu dějin. Jednak u antických historiků, hlavně tedy, tedy Políbia, a potom na odlišnou dějnou koncepci se setkáváme v křesťanském myšlení, tedy hlavě u Augustina a různých jeho dědiců. V svou přednášku se snaži, byl snažit e, završit e, triadistickým způsobem, potom v novém m, pojetí histori, historicity, s kterým se setkáváme novověké Jo, hlavně o evropie Evropě. A budu se snažit nějakým způsobem poukazovat na jistou kontinuitu a diskontinuitu pojetí, pojetí dějin. Takže samotný pojem his, histo, Historia Historiem pochází jak jinak z řečtiny, a původně neměl význam dě, dějin, ale stik, nebo respektive jaké jsou dějiného bádání, ale šlo o určité, o určité jakékoliv shromáždění. Pro jonské filozofy, z následujících jejich tím přírodní filozofie byla určitou, určitou historií. A navíc pro řeky nebyla jasná hranice mezi vědou, věděním a uměním. Historie patřila k o něm určitým můzickým naukám a Jedna z devíti apolonových můz, muza klejo byla muzeu historie. Zde na obrázku je vlastně římská žim, kopie, kopie nebo originál muzy z, klejo z jedné římské knihovny. Jako zrod historie v našem smyslu slova je, v díl, je spojen s osobností a s dílem Heka, Hekatája, Hekatája z Miletu. Jeho dílo je, je nezachováno ale máme určité dostatečný moč, počet zpráv, jaké o pojetí, jaké, jaké pojetí dějin, dějin šlo. Jeho dějiny byl kombinaci určitého řekněme, cestopisu a gene, genealogii. Šlo určitý o původ, určitě původ obcí, původ, původ bohu, v tomto je třeba ještě dědic, he, tomto je třeba ještě dědic, dědic Hesiodův. Ale od řekně, předchozího mytického myšlení se tento historické zkoumání lišilo tím, že to, bylo, že to byly naprosto laic, laické, laické dějiny a řekněme, bo, o, božský, božský princip byl prakticky upozaděn, vyloučen, a šlo o dějiny hlavně jonských, jonských obcí. Johonské obce to jsou ty maloářítské řecké obce. Jakási první dějinou koncepci se setkáváme um nebo Halkarnasu nebo chcete-li Osou jeho jepisné uh, práce je řecko-perský uh, konflikt, konflikt uh, Evropy s Ázií, jak tematizuje konflikt od nejich svobodných obcí s, uh, s perskou, s perskou tiraní, pers A kolem tohoto no, v tomto spočívá určitá jeho... Um, jeho filozofie dějin. Dějiny jsou teda dějiny, dějiny války a události důvodů, které k válce vedly. Celkové antické dějepisectví je dějí. Jsou dějiny válek, ústavních změn, přebratů, občanských válek. Omíru, se, omíru není co, co napsat kromě korupce úředníků a těchto, těchto záležitostí. Eh, Herodotos nerezignoval, nebo u Herodota nějakým způsobem je přítomný božský, božský princip. V eh, jeho díle funguje jakýmsi způsobem jistá dějná božská, božská spravedlno, spravedlnost. Eh, Pojem božská závist není úplně nejlepší vys, vystížení, o co Herodotovi šlo pe Bůh, respektive bohové, nemají moc co závidět člověku. A šlo o to, že když člověk překročí svou určitou lidskou, lidskou míru, tak ho popatne jistá píchá hybris, a potom dojde k určité vyrovnání. Potom dojde k určité vyrovnání, vyrov, vyrovnání určitým vyrovnání učitým trestem. který trest může přijít na následující generace. O to spíše nejde, nebo jakéto to nejde o to, aby netrp, nespravedlivě netrpili nevinní, ale aby pokud možno nic nezůstalo, nic nezůstalo bez, bez trestu. Si ale přejdeme, přejdeme k, hmm. potom k vyspělejším dějným koncepcím. Vrchol antického dějepisectví je v dílem Ateniana Tuk, Tukidida. Zde už je v jeho části vlastně před, určité předmluvě k ravnímu tématu, což je válka a te, Peloponéská válka a ňanů se Sparťany se zabývá určitým civilizačním vývojem. O tom, jak Řekové, řekněme, postoupili z určitého barbarství, přibývalo bohatství společnosti, došlo k určitému civilizačnímu rozvoji. A úkolem historika je hledání příčin a rozlišuje tedy oné a rozlišuje tedy určité, jak nějaké záminka, také určité hlubiné hlubinné příčiny, události, zabývá, no, má jistým způsobem rozpracovanou, rozpracovou metodologii. Vlastně smyslem dějin pro al daje je mocenský vojenský konflikt, boj, boj o moc, politika v politice, No, Ve mocenské politice platí horor vákují a státy, mocné státy nutně musí bojovat o, o hegemonii. K, dějiným, vlastně k jeho jiné koncepci by byly takové určité klíčová, řekněme, tři místa z jeho dějin. Jednak je často reprodukována jeho chvála aténské demokracie v perikrově řeči nad padlými, která oslava svobodného života, a to je ojen účel městského státu, kde jsou představeny Atény jako škola, škola Řecka, výkvět určité, určité civilizace, za které se vyplatí bojovat a slavně v boji padnout. A potom v tom klíčovém úseku, v jistém takzvaném Melském dialogu, je vyjádřen hertu klidův názor na dějiny. Jako mocenská politika se nesnes, je pojátá naprosto nesentimentálně, jde o konflikt o moc. Ateňané se rozhodli potrestat ani ne v spouru, ale určitou neojalitu malého ostrova Mélos, Melští namítají, že jako nemají žádný spravedlivý důvod a Atéňané v podstatě odpovídají jako ten dlouhý, sofisticky vedený dialog, že jako v podstatě nepotřebují žádnou, žádný prostě náboženský nebo morální důvod, ale že mají to loďstvo ať ti Melští buď to zaplatí, nebo, když to řeknu, takto to nebo, nebo budou pobytí A tam jsou zdruvozování gůzné tradiční řecké motivy, Melšti se dovolávají jako společného náboženství, určité motivy z zadiska mezilidských vztahů. Dovolávají se toho, čeho by se dovolával, řekněme, humanistický, humanistický osvícenec. A pro pojetí dějin je toto velce klíčové místo. Dějiny znamenají jednak určitý nárůst materiálních cílů města. Města bohatnou, mají řeklíme, větší loďstva a snaží se ovládnout větší geografický region. A nakonec je nutně boj o hegemonii a vítěz, může být, vítěz bere všechno. Tak to je smysl dějin řeklíme, v takovém tom klasickém, klasickém Řecku a je zajímavé, jak přichází určitá reflexe dějn, dějného myšlení na půdu Říma. Zde vlastně přenesl toto filozofické myšlení do Říma eh, Polibios eh, z, Megalo, eh, z, eh, z Megalopole, který představil v pojímě řeckého politického myšlení římskou společnost. Eh, Protože na naprosto platí onen známý Horáciův verž "Grecia capta ferum victorem cepit et artes intuit agressilatio. Kde se zabývá Polybios určitým jednak oním dějným mechanismem, oním prátonským koloběhem ústav, který všichni znáte, protoho nebudu z nedosledku času popisovat. A řadná římskou velikost určité dokonalosti římské ústavy a jejich rovnováha této ústavy spočívá v tom, že jde o ústavu zmýšenou, kde se jednotlivé složky vzájemně vyvažují. Vyvažuje se zde onen prvek eh, demokraticky v volbách kontrolem úřadu, v soudnictví. Prvek monarchicky, který vidí v moci úředníků, v moci konzulů, v moci diktátora, který ale musí být e, legitimně zvolen na velmi omezené časové období. A konečně prvek oligarchický, který je dán e, jednak ústavní moci senátu, ale ještě více jejich neformálním politickým vlivem a ekonomickou mocí. A tyto tři mechanizmy se navzájem vyvažují a jsou odpovědné za velikost, velikost Říma, který se tímto vyhýbá ve všem mnitřním krizím. A mehra tohoto z he, tohoto. Z této politické analýzy vlastně popisuje, která došlo k určitému sjednocení civilizovaného světa, civilizovaného lidstva. Jo, dějiny měly znamenat, jak během 53 let Římané ovládli ojku, kulturní ojkumené Středomoří. A to si to jako všímá jedna v tom dějiném vyprávění, jednak tady těch politických důvodů, vojenských důvodů, ekonomických důvodů a odlišuje určité povrchní záminky nebo vnější náhody od hlubokých, hlubokých společenských společensk, společensk, společensk příčin. A jeho myšlení je tedy taktéž naprosto sekulární jako chválí voli náboženství v Římě, nakolik římská pověrčivost pomáhá udržovat určitou morální kohezii v společnosti a nakolik, řekněme, pomáhá udržovat, řekněme, i to řekl vulgárně, jako držet zkrátka nespolehlivé lidové lidové masy a udržovat je, no, udržovat společen společenskou kohezi. Toto myšlení měl velký vliv na, říms, na pojetí Římanů, jak Římané uvazovali sami o sobě. A tato analýza myšlené ústavy se stala, stala klasickou. Pro Cicerona, pro renezanční myslitele a prostě budu svůj příspěvek končit u Machiavelliho a tyto analýzy jsou pro Machiavelliho taktéž uh, velice, velice klíčové. Zde než opustím polýby, abych zmínil jednoho jiného řeckého autora, laonika Leonika Chalkokondyla, to byl atéňan z 15. století, který si vzal za úkol zase po, uh, popsat, jak v určitém, zase podobně krátkém období, uh, Řekové nebo římská říše se rozložila a má na mysli rozpad, uh, Byzant, zánit Byzance a katastrofu Tureckého pádu. Kde si tak též všímá Kálko Kondile z ústavních poměrů a velice chválí zmyšlenou ústavu Benátčanů jako určitou hru a, no, a samozřejmě váhuje před tureckým nebezpečím. A jak v Římě se setkáváme s určitými takový, dvojí tendenci dějiny, tak tu máme tradici Liviovskou a urbe kondita. To jsou také zaměřené úzce pojaté dějiny, které se týkají určitého říman, římanství od založení města a takové vize římské dějiny, které popisují, jak z malých počátků roste onen stát do dokonalé, do, onen dokonalé podoby um, univerzální říše. A samozřejmě Liviu si velice podobně všímá, hlavně různých ústavních konfliktů. Obča, které vnímá v podstatě jako nes, neštěstí a rozbíjení určité konkor, občanské konkordie a obč, občanské sounáležitosti. Zouná, uh, jinou perspektivu vnáší autoře, jako byl Cato, uh, uh, Cenzorinus, po případě Vélejus Paterkulus Patarku, uh, a jistým způsobem Tacitus, ale. Uh, si yeah. nechci zabíhat. Je to taková širší perspektiva, nikoli když je římská, a třeba u Katona nebo Véleja to prostě po, pozic, pohled na dějiny, jako spíše italský, že řím je součást jakésiho či, širšího, širšího společenství a jde spíše o to, jak jednotlivé tyto, tyto složky vzhůstají do jednoho organického celku který ale musí nějakým způsobem harmonicky vzkvétat. Paterkulus zde zapoluje jako jednotlivé prostě italské, italské kmeny, samnity, etrusky a no, celou vlastně tu, it, ty, ty složité italské poměry. Jako jisté jako nejlepší asi zobrazení jako sebe, římského sebeobrazu se setkáváme v díle e, Elia Aristida, nebo chcete-li, Ailia Aristida, e, v časech e, druhého, sto, e, druhého století po Christu, v oné vrcholné Antonínské éře. Pro Aristida je římské impérium Něco jako určitém společenství městských, jednotlivých polej z městských obcí, kde římská vláda garantuje určité tyvelzační vymoženosti, je ty garantem určité industri, industrializace nebo zlepšování infra, infrastruktury, zakládání nových měst, posilování oné občanské, občanské společenské vrstvy vůči barbarskému nebo barbarským národům, a vlastně smysl dějin, když ten pojem nepoužívá, by viděl jakési civilizační misi impéria, která by měla vést k jakémusi ideálním případě začlení celého světa do onoho kulturního rámce v jedné z metafoře zrovnává vlastně vytvoření římského impéria s určitým uspořádáním vesmíru a vytvoření dokonalého, krásného, spravedlivého, spravedlivého, spravedlivého celku. Vlastně římská vláda, římské zákony nějakým způsobem odpovídají zákonitostem e, rozumu. A je to prostě jaká rozumná, spravedlivá vláda, která kontrastuje s uživou nerozumností nějakých e, barbarských životních, životních způsobů. Toto je vlastně římské sebe, takové ospravedlnění a onen obraz, k čemu mají vést, e, mají vést dějiny. No, dějiny mají vést k univerzálnímu imperiu, které bude garantovat civilizační vymoženosti. Posledním takovým, takovým sympatickým reprezentantem tohoto způsobu myšlení je z těch Rutilius Namacianus, to byl jeden z posledních takových literárně činných pohánských autorů, který reagoval na katastrofu a psychologický roku 410 a Alaricho, larichovo dobytí Říma. Pro Namaciana je vlastně Řím jako vytvořením jednotné, jednotné obci. Fecisty patriam diversis gentibus unam. Vytvořil si vlast, jednu vlast z odlišných odry, kmenů, z odlišných národů. Urbem fecisti prius orbis erat. Stalo se městem, vytvořil městem, co, dřív, ta, co dříve bylo světem, stalo se, stalo se městem. Zde je prostě ona určitá zpropojení toho... Uh, Svět, svět a město. Město je samozřejmě Řím, ale pak přišlo k uh, oné, oné katastrofě, která měla pro ří, ří, římskou kulturu obrovský psychologický šok. A no, ten psychologický šok potom reagoval Augustín s, odlišnou, uh, s odlišným pojetím dějin. Jako takový první, Křesťanský obraz dějnosti a světa, služební se se setkáváme jako v dílem, v díle Achydénově, který on se vlastně zabývá stvořením světa a působením Boha ve světě. Svět vychází z Boha a. Jakési z dokonalé podobě se k němu má znovu, znovu povznést. Ale obrigánová perspektiva je spíše taková ontoteologická nebo kosmologická, a nejde mu o konkrét, konkrétní dějiny. Jako konkrétní dějnosti je snad zde pouze, jako kris, pouze kristo, kristovo, kristovo vtělení, který o kosmologickou vizi vesmíru, který vyjde od Boha, vrátí se k Bohu tímto nějakým způsobem propojuje s, s reál, reálným světem. Tato, vize byla potom, tato Tento náhled stál v pozadí vlastně žánru církvních dějin, již klasikem je z Scha schaizareae. Ten vlastně popisuje jako dějiny církve, ale prostě v římském světě. Zde vidí jako určitou paralelu, kterou vidí jako součást božské pořadelnosti mezi časem Kristova příchodu na svět a vznikem římského impéria. Není náhoda, že se Kristus narodil v augustově době, době vzniku principátu, vzniku. Římská říše je součástí boží pořetelnosti. Dá se říct, že je nejdůležitější a potom je toho události, událostí vlastně ona konverze císaře Konstantina, dochází určité jednotě, řekněme římský svět tímto akceptací, který bude povnesen k nové, k, nové, k nové velikosti. A zajímavě je v jeho metodologii jak ono musí popisovat dějiny nového lidu? Římští historikové popisovali dějiny města, války, politické konflikty. Tak pro uh, Eusebia je vlastně války ono křesťanského lidu jsou pronásledování. Místo občanských válek zde máme hraze a podobné, podobné. No, a tímto způsobem je schopný převést určitou metodiku antické historie na církevní, církevní materiál. Poněkud odlišná je koncepce Aurelia Augustina. Ten vlastně se snaží nějakým způsobem vlastně reagovat na onen šok roku 410 proti obvinování pohanů, jako byl třeba ten Namacian, Namacianus nebo lidé Simachova okruhu a, Podobně, že vlastně křesťanství může za tu katastrofu a protože pode si sí, morální morální síly Říma. Tak Augustin nějakým způsobem popisuje římské dějiny a snaží se je nějakým způsobem demitologizovat. Ukazuje třeba problémy o nich příkladných římských postav, jak ne, ne, nebyly příkladné hodně se zabývá takovým vel, morálním velkáním, jako byla Lukrécie a oprávněnoce jich sebevraždy, katonová sebevražda, Cezarovo působení a tak podobně. Ukazuje, že ty poměry i, op, nikdy nebyly tak idealizované, jak si mm, římští ideologové idealizovali a že v zásadě m, dneska na tom nejsme hůř než kdykoliv jindy. Ale co je mě, filozoficky zajímavější, je, že Augustino zde vytváří onu známou koncept, že dějiny celého lidstva, a vytváří učeho filozofii dějin, která je opřená onu známou koncepci dvojí obce. Jako teď civitá si všímá, oné obce, řekněme, církevní, oné obce vyvolených. Ono, no, Ona boží obec není přímo identická s empirickou reálnou historickou, historickou církví a do značné míry do značné míry s ní může, může splývat. A potom. A tato obce je v nějakém vztahu a konfliktu s onou světskou politickou, politickou obcí a vztah mezi těmito dvěma obcemi je osou, osou dělínosti v dějinách se projevuje boží posřetelnost a cílem je samozřejmě určitá rovnováha povznesení a cíl bude spojen potom vlastně s druhým kristovým příchodem a je to, jsou tady reálné dějiny napojené na onou křesťanskou vizi. Jeden z jeho esižáků, nebo autor, který byl poaustovým vlivem, třeba Paulus Rossius ale jako vyšel z aučtové koncepce a ještě jí více pořímštil. Po u u Oros je skutečně taková ta církev, tak si splývá, splývá s Římem a je také více římsky patriotické. Je to více v duchu, je to Augustin, ale přepsán nějakým takovým euzebiovským perspektivou. Ve středověku. Měl největší vliv samozřejmě jako na jiné myšlení, jako tyta, byl Augustinův vliv nešel nějak, nějak, nějak obejít. A dějiny byly vysvětlovány z teologické perspektivy, byly samozřejmě to dějiny spásy, dějiny, dějiny, dějiny božího lidu. A politické události nějak této spáse napomáhali nebo ji nějakým způsobem stály v cestě. A vlastně legitimita eh, politické moci třeba založená na jisté třeba teorii dvojích mečů, Gladius Materialis, Gladius Spiritualis. Zde je tedy určitá nábožensky zdůvodněná moc, určitými kořeny této koncepce se můžeme setkat třeba nějakých textech papeže Galassia, vrcholí to potom v dílech papežů jako byl Řehož, řehož sedmý, nebo v, v, v bule unam sanctam papeže Boniface, kde už tedy círka by měla převzít i onen světský moc a měla by vznikla univerzální papežská monarchie, která by garantovala e, No, garantovala by dokonalé lepší poměry a bylo by dobré, kdyby splinulo jak duchovní, tak politické vedení, vedení lidstva. Podi tomuto pojetí dějin, ale stála, řekněme, pojetí dějin, podi papeřské moci stála císařská moc. Například otáz Otto von Freising ve své... Kron, e, ve své historii vychází, jako z opjevuje jako velkost císařské moci a přichází z, z tradicí transláce impérii. Jak impérium přešlo od Římanů k Němcům a vlastně německý vládce, německý císař, německý lid je vlastně přijímáno jiné pověření k, uh, univerzální, univerzální vládě a určité civilizační. Civilizační, civilizační misi. A proti vlastně té třeba dvou mečů se potom staví političní myslitelé v takovém 14., 14. století. Autoři, více strany, vycházeli z aristotelsky pojaté politiky, že moc není, nemůže být založená nábožensky, a vychází z přirozeného lidského společenství, z přirozené polis. Po případě moc vychází třeba z lidu, podle autorů spisu Defensor pácis, nebo podobné, podobnou tendenci vidíme u Dantavího spisu Dem, Dem, Dem, Dem, Demonarchia. Demonarchia. Zde na tom je ilustrace k, k koncepci dvou, dvou mečů, co zde vidíte, že Kristus předává jeden meč, vlastně papeži a druhý meč světskému, světskému vládci. Zde je to některý z německých, německých císařů. Jako takový nejvýraznější z člověka koncepce dějinnosti s tím se v dílech autorů z, z okolí Joachima da Fiore z svaté, svatého Františka. Zde je velmi silně vlastně triadistické pojetí dějin. Dějiny nejsou jakási asi běh času, kde se středají pouze vlády, války a podobně, ale jde o kvalitativní proměnu. Daffiore přichází z teorie tří věků. Po věku otce přichází, to byl věk starého zákona, přichází věk syna, to je věk, věk církve, římské církve, ale přijde věk ducha, což bude doba Svobody, univerzální lásky, bezprostřední určité zdokonalosti. A tento věk, řekněme, to není přinesení Božího království na zem, ale má k tomu jistým způsobem jistým způsobem se k němu. Se k němu Blíží za té ilustrace, a to teďka nebude přečtení, je vlastně rozkreslená koncepce tří věků. Tam uprostřed stojí Filius a jak se tam polí najít ty kružnice. Tito autoři potom toto odiné myšlení bylo velmi silně přítomno ve františkánské tradici, u františkánských spirituálů, fratičelů a. Tímto myšlením byl taktéž ovlivněn, ovlivněn Dante a vlastně italští Bibelíni, kteří očekávali příchod nějakého onoho, řekněme, spravedlivého, vyvoleného císaře, který obnoví římskou církev. A oné mesajnické naděje byly třeba spojovány s Jindřichem VII nebo Ludvíkem Bavorem jeho příchodu do Itálie. O, kvíližím se k závěru. Jako, da, jako podstatná složka, novověké moderní koncepce, dějné koncepce je představa pokroku toho, že dochází kvalitativní proměně času. Tak a pr tou kvalitativní změnou jsme se setkali s onom, onom, onom myšleným spirit, spirituálů. S pokrokem se setkáváme v dílech renesančních autorů. Například Leonardo Bruni ve své historii nebo dějinách florenského lidu poprvé používá termín středověk jako něco kvalitativně odlišného, úpadek proti onomu zlatému věku římského impéria a teďka se už zase nějakým způsobem povznášíme k novému, novému vzestupu. Vasari, ze svých životech si učinil zestupu vzestupu pokroku v umění, jednak uh, v určitých uměleckých stylů, nových uh, technik, nárůstu dokonalosti, nejenom technické, nejenom technické, ale i určité civilizační. Jakuby. Asi nejvráznější filozof dějin uh, italské renezance byl uh, Niccolò uh, Machiavelli. Ten ze svých dějin jako naprosto vyloučil určité náboženské nebo spiritualistické tendence. Jde o, v dějinách jde o určitou moc, jde o reálnou, reálnou politiku. A Machiavel se zabývá tím, jaká by byla třeba nejvhodnější určitá společenské uspořádání, ústava. Ve svých úvahách nad vlastně první dekádou Tita Livia, on opěvuje smíšenou zmýšenou ústavu, všímá si, je vlastně stoupencem prostě vlády vycházející z lidu demokratické vlády, a třeba narodí od Líby nebo a vidí pozitivně i třeba občanské konflikty. Podle něj vlastně k zdravé společnosti tento občanský konflikt, třeba konflikty sece se plebejíců, boje prostě tribunů lidu jsou znakem prostě zdravé, Demokratické společnosti, když jako Machia zvajevuje, jako nepoužívá ten pojem demokracie nepoužívá tak. On mluví spíš o republikánském střízení, ale řekne, my bychom to označili za demok demokratické. Ale jeho dějné myšlení má jistý problém, že to se setkáváme s účetou a historičností, něho je vzorem vzorem Řím v různých úvahách o politických reformách nebo dokonce vojenských reformách se bys, velice přísně drží římských vzorů armádu, bych chtěl udělat občanskou milici, která bylo odpadá jako legie, je dokonce tak vyzbrojená, a třeba odmítal střelné zbraně a střelný prach na počátku 16. století. Je to jistý detail, ale ukazuje to, tom. Moderní myslitel byl velice silně svázán antickým předobrazem a poškolu to byl filozof dějin, jistým způsobem myslel nedějině. Vzhledem k tomu čas demone, asi už... Máš, tak pět minut. Jo. Hm. Z... S tématizováním dějin a s tématizováním pokroku, kde se vrací určitá dynamika a promína kvalit, dějiné kvality, se potom setkáváme až v časech osvic, osvicenských. Jakási v důvěra že při toho, že přichází nový věk, s tím se setkáme i u jinak ahistoricky, Ontologa Descartes. Ten třeba velice silně věří, že je potřeba nově založit lidské vědění. Má velkou důvěru v technologický rozvoj a sám lituje, že se nedožije jako své medicíny, která prodlouží lidský věk. Teďka bohužel jsem nepoznamenal. Na, no, Věřil tomu, že lidé se budou běžně dožívat více než 100 let a ostraní se spousta běžných chorob a strašně no, že se toho nedo, nedožije. Kvůli tak. Eh, no, nachladil Když se to? a jsem Protože ona chtěla, abych učil pět ráno, a to byla různá zima. Třeba, by Novou kvalitu děního myšlení mláší autoři v prostředí encyklopedie. U Voltéra, nebo lidi, jako Tur, Turgot se setkáváme s určitým pojmem pokroku. Pojmem Pro Volta už nejsou dějiny nějakým. Záp Církevním zápasem nebo e, sousedností králů a bitev a demodělní civilizace, mravů, určitý mravní, mravní pokrok, všemásy si těch států a Evropy jako celku. A e, jeho historické spisy měly určitým e, no, na osvícenské myšlení. Měly, e, e, v, no, z Walterových spisů byly nejspíše nejvíce vydávány. Třeba obrovský úspěch bylo století, Ludvík, století Ludvíka Velikého. Ludvík Veliký je samozřejmě Ludvík 14. To se třeba zdůrazňovat A to je prostě nová zase kvalita dějin. To už nejde o dějiny jakési nějaké si jednotlivé třeba ústavy, která bude uspořená tak vyrovnaně, že v zásadě se nebude měnit a porostek dokonalostí. Nejde o dějiny, určité církve, ale postupný vzestup po onom civilizačním žeb žebříku, který je jak tedy technologicky, ale hlavně morální. Pro osvícence článkem víry mrav mravní pokrok. A samozřejmě ten mravní pokrok Jaký znamenal jisté odvrácení se od náboženského, náboženského tmářství. Pojem pokroku filozoficky zdůvodnil a zavedl Tur znám, Potom by to byl ten známý reformní ministr Ludvíka XV., který se snažil reformovat v Francii před revolutním čase, což no, z různých důvodů mu to nevyšlo. Tak když se zabývá, no já mám špatnou francouzskou výslovnost, v tomto spise, který zde máte uvedený, <laughs> pokrokem vlastně lidského, lidského ducha, tak mu nejde o pouze výčet jednotlivých úspěchů, úspěchů vědy, anebo literatury, Po ně má taky velký význam, pokrok určitých literárních žánrů a vzestup, vzestup lidského ducha. A on to vidí jako symptom celé evropské civilizace onoho věku, věku, věku rozumu. A pokrok víceméně klepe, klepe na dveře a dlouho budem žít v onom dokonalém mravním, mravním věku, věku rozumu. Zde ty děj, děj jsou tady dějiny, které vedou k určitému, nevím, jestli zde se hodí říct k cíli, a jsou to dějiny, které mají směr. Tento, tento představa, ale tímto vlastně už v přednášku, sou vystoupení končím, a tento dějný směr vlastně představa dějin, které se skutečně dějí, proměňují, je ale nějaká sekularizace oné augustinovské augustinovské nebo joachimovské, joachimovské vize. Vlastně vize pokroku, je vlastně sekularizovaná vize cesty za onou za onou spásou nebo to jako pohybu světa k, svět, světa k Bohu. A potom se právě někdy v této době stává evropské myšlení, čím dál tím více historickým. Jako vrchol historismu je třeba myšlení Heglovo, Zde vlastně se stává historie celým paradigmatem civilizace, filozof, filozofi, filozofického myšlení. Všechno se jde základem prostě nikoli zájn, ale verdn. Kodění jako stávání se pohyb Dějiný pohyb, i pravdy, duch, všechno se odveduje dějině. A toto myšlení je samozřejmě také, že je jako triadické a vychází z o něch, ho, potom, no sto, se, stojí na ramenou svých křesťanů. Křesťanských, křesťanských předchůdců a řekněme potom s různými verze, verzemi Hegelového dějiného myšlení se potom setkáváme do dnešní doby a toto dějiné myšlení vlastně určuje naše představy o dějinách, různým způsobem, různým způsobem upravené a zde bych, bych své vystoupení uzavřel. Tak děkuju že za mýklad různých koncepcí dějin a jejich sjednocení v tom, že ukázal, že vlastně ta moderní idea dějin a pokroku, nakolik je závislá vlastně na, na těch svých antických a středověkých předchůdcích A otvírám diskuzi, o, se o ta, tak Pavel... Napřed byl Pavel. Napřed byl Pavel. Tak já bych měl pár poznámek jsme to rychle od konce. Mluvil se so možná, by bylo dobré zdůraznit, že vlastně u něho se poprvé objevuje ten termín diskurzu filozofie dějin a to v jeho posudku humových dějin Anglie. A e, když si teda třeba mluvil o Descartovi a Turgotovi a nakonec o no, je... Hegelově koncepci. Já, já si myslím, měnil. že neměl zapomenout první podobně 18. století víka, jo. protože si myslím, že tam vlastně ten diskurs filozofie dějin začíná, on dokonce ten svůj koncept sám nazývá metafyzika, teda jako dějin, jo, a vlastně tam je do jisté míry předjat i ten Hegelův koncept, pak on říká, že celé dějiny by se dali vysvětlit jako e, posloupnost tří velkých období, monarchického, aristokratického a, a, a demokratického. Jo? No a co se týká toho Machiavelliho, já si myslím, že tam to byl trošku rozlíšit, protože ono je třeba rozlíšit eh, Machiavelliho názory v, v, v tom komentáři k deseti knihám Tita Livia, kde teda se objevují takové ty eh, republikánské názvuky, o jakých zmluvil. mluvil, ale myslím si, že il čípe je teda jako jednoznačně bledá je teda spíš pro monarchii, no a potom... můžu postupně re... prosím, můžu reagovat nějakou... Jo, tak já pak ještě bych pokračoval, ještě jedno. no. O, tak jako samozřejmě zvykem a s těmi autory 18. století to jako naprosto souhlasím, A jsem chtěl spíše změnit určité tendence a dostatek místa, jenom by k tomu poznamenal, že v 18. století byl jako před Kantem Jung především znám jako autor jej, Anglie. To bylo pro lidi, kolem se hlavní Jungového dílo. Nikoliv jeho no, etika, což je jako dneska je ne, naopak. Ale teďka s, s, jeho Machiavelli. No já jsem právě mluvil o tom machiavelym anti e, liv, e, antickém, protože tam je právě ty no, analýzy, jo, vlády. Tam, je, tam mu nejde ani o tu zmyšel ústavu, ale vládu lidu vidí, jako ono určitě pozit, pozitivní dobro, kterou je třeba nějakým způsobem co nejvíce podporovat, ustavovat o to vyrovnání. A, ale hlavně by tam už šlo zdůraznit taky ten aspekt, jaké si jeho jeho dějiny nez, nezískávají nový, novou, novou kvalitu, na rozdíl od některých jiných značek autorů, tam, vlastně tam je pokud možno ideální eh, sjednotit Itálii, udělat, eh, obnovit eh, asi římskou republiku, nebo císařství, nebo ten a nějakým způsobem se vrátit tomu stavu vysoké antické kultury a nějak eh, se domněla, že nemá smysl pro jakousi kvalitativní proměny. No. A e, jako, myslím si, že možná u toho Makeovela bych způsobil z vztahu k náboženství několikrát, že jako tady by bylo na místě zmínit, jak si ta funkcionalizace náboženství u Makeoveliho, že? Určitě. říká, že nemá žádný nadpřirozený původ, ale původ naprosto přirozený a s, s, smysl je fungování prostě politického společenství, že? No. Terencius varo. No. A... E, a teď ještě prosím tě, tam jako u tam, jo? tak myslím, že to byl Bonifáce, ale osmý, že? E, který vlastně tu bulu vydal a je zajímavé, že vlastně jejím ideovým konstruktorem byl Tomáš Žák Egidius Romanus, ale tam šlo teda, možná jsem jako nějak výrazněji zdůraznit, že e, tam byl přímo požadavek e, supremace té duchovní, čili papežské moci nad světskou, s tím, že by papež měl možnost i odvolávat a jmenovat světské panovníky. To je prostě až takto vyostřeno, což právě vzbudilo ten obrovský odpor mimo jiné i u toho muže, kterého si prostě zmínil, že e, prostě autora toho prostě slavného spisu e, Defensor Pacis, e, a tam teda, ty jsi říkal, že jaksi tam je ta idea jako legitimizace moci panovníka tím lidem, že? Ano. Ale já bych to možná ještě doplnil, ale ty to, ty to určitě víš, ale jenom bych to tady přece řekl, že teda v tomto, v tomto spise je už postulováno to, co je připisováno až Johnu Lockovi v 17. století, a my jsme teda v roce 1324, že? To bylo napsáno, zhruba dokončeno, kde prostě. Myslím, 27 nebo 8, no, to není. No, to je jedno. Tak prostě tam vlastně se počítá s oddělením moci exekutivní a moci zákonodárné. Tam se prostě přímo říká, že první a eficientní příčinou, zákonů je, a teď je prostě velice pozoruhodná věta, je populus lid sive civil universitas, čili společenství občanů, a ještě to specifikuje neboli jeho prevalentní část. To byslel meliores. A, ano, a, no, nejenom meliores, ale tam potom dál. Není jenom to meliores, jako ti učenější a, a, a zdatnější a tak dále. Ale pak je to vymezeno negativně, že na, tom, na té tvorbě zákonů se z toho civium univerzita nemají podílet. Za prvé lidé, kteří se dopustili nějakého trestního činu, za druhé veškeré služebnictvo, za třetí ženy, a za mladíci, mladíci, kteří ještě nedospěli může. No, ano. No. Tak. Tak <tělám> já tam a skutečně o to, představujte papežský mláh, že tam si dva meče, že ty oddělené moci se sjednotí pod uh, tiárou. Jako z té doby taky pochází ona trojitá tiára, která reprezentuje tři, tři koruny. Jo. Ale jako se vším souhlasím všechno tak... To je jenom doplněkávším, že pro dostatek času se hledá víc a Já mám Ota. Větší, menší a větší dotaz... Napřed menší? Napřed menší. <laughs> Když říkáš Machiavelli jako první, kdo dějní uchopuje sekulárně, tak... To neříkám, já říkám, že má sekulektické sekulární pojetí dějin. Respektive to můžeme najít třeba vůbec prostě u antických vůbec autorů, naprosto, asi nevy. Tak, čím po antice. Zdali se to před machiaveli. Tak přemýšlím Jacardi, přemýšlím o Jacardi, nejm. Hmm. A, to je a tak nějak. No, ale našel by se prostě v Itálii, pak něka autoři toho nominalistického no, a ražení něco, co vychází prostě tradice Defenzora Pacis. Tam, jako, tam, tam najdeme nějaké tento myšlení. To bych se teďka musel uh, ho jen vzpomínat. A Machiavelli je skutečný autor, který je mm, velice výrazný a je to takový men, patří mezi menší gabiné a, a ta větší otázka která souvisí s tím, co uvádíte a k čemu se možná nedostal i kvůli času, a to je to, nakolik jsou přítomny tyto koncepty, totiž e, koncept zápasu boží obce a vize technologického podroku moderním politickém myšlení, ne. respektive současné registry bys to aspoň častečně ne... ne, ne, ne, ne o, tím, tím, tak. tím. Takže otázka jakési, e, e, po roku, když si třeba prodáváme tu vizi onoho impéria, jak by opěvováno Iliam Aristeidem a, a, Ariste Ariste a představíme si e, Fukujamovský konec, e, konec dějin v onom e, civilizačním, on nepoužívá pojem americké impérium a fa fakticky to znamená, to je myslím, tam můžeme najít třeba spoustu různý, různých, e, různých e, par paralel, když vezmeme třeba ty kvalitaty, bude marxistické koncepce, koncepce te, které jsou, no, už to takové hodně, a má se primitivismus a z časových důvodů, jako takový sekularizovaný augustinianismus nebo sekularizovaný fratičely. A prostě ty marxistické tendence, jistým způsobem dialektická, když tím způsobem můžeme si to možno říct triadická a samozřejmě to má různých, různých verzi, tak tam je určitá uh, tato uh, to koncepce. Když si třeba představíme Rouse a... Právě splývá, ne? V oba ty aspekty. I ten technologický pokrvk i uh, ta triadilově filmově. Uh, ano. Tam je postičení. No, asi as, as, as, as, as, as, jo, as, m, m, je zbytečný, nám něco dodával. Můžu? Tak bohož. Já, já, já jenom ještě, že jo, ta předáška se bude smysl dějin a voda vlastně končí... S otazníkem. Se, Aha, a ano. otazník. A, tak, já, jo, a končí vlastně 19. stoletím, nebo nějak tak prostě, že dřív v podstatě a měl, že pak jako ještě zažilo dva ohromné šoky a to byly ty světové války, že jo. A pro mě připadá, že jako reakce na tyhle šoky, jako že by tam nějaká, nějaká jako asi patřila, protože to muselo otřást nějakou vírou v pokrok, respektive jestli to, co se nám jeví jako pokrok, jestli to opravdu je něco pozitivního. No, to určitě tak, jako má přednáška byla tam byla pořád ty starší dějiny. No, z důvodu 40 mu složit, to, to, to musím být ještě více zrychlíku, než tato přednáška byla. No. A samozřejmě máš opravdu, to je otázka vůbec, na, ta známá otázka, nakolik je možné psát osví, po, poezii po os, osvětěními, nebo jak je hodně tematizovaný ten otřes. Z války, otřes uh, holokaustu, nakolik se ten, dneska by se jako naivní náboženství pokroku, pokroku zhroutilo. Karel Fost tady několikrát zmiňoval, nevím, si přednášel v debatách, třeba jakési otřesení toho liberálního protestantismu. On používá termín Šlára Machovského a jako reakci na určitou krizi. Ta krize no, to je jako celý Patočka. No ale no, to přece hned po první světové válce, vychází z píst, který byl napsán přední, Spendler, Untergang des a, a tam to máš, jako jo. Jo, Untergang des Což pochválil dokonce Hitler v jednovém projevu v roce 1935, kdy to vyzvedl, jako to je náš program. Ale opařili to úplně na rubi. Nebo teď každý si auto jako goblino a teď těch fasistických, těch asistických, myšlete čembřile, no, mohlo by se jít tím to směrem, nebo nějak tak nějakým řekněme, radikálním, no, no, ten fatoč, ten fatočkovský, posléze. Prostě, Pohyb pohýb, krize a potom nějaké motivy, jakýsi solidarity otřes. Jako těch reakcí je velká, vlastně, vlastně. velká řada, ale myslím si, že teďka prostě k tomu nemůžeme. Ne, prostě to, vlastně to, ani to, všetnáška by mohla být na, no, témat, na to téma. Já, no. já jsem se na to replexe, proto, replexe, a, katastrof, no. Ano. A navíc dnešní doba je taková, že nevíme, co přijde. No, chtěl si asi říct, že tyto dvě katastrofy vědný k tomu, že už se O nějaké konce předtové nikdo nechce pokusit, jo? Ne, já, se nevěděl. já jsem nevěděl. Třeba velký jako vize, s, dějin, třeba, je. Třeba ten Fukuyama, Fukuyama, to byl velký jako vize, smysl obrazu dějin, třeba ten Fukuyama, to byl prostě po, po studené válce prostě velký dějný obraz. Otázka je, na kolik ten obraz skoro doval. A, ale víc s tím souvisel, s tím, o čem tady mluvil Marceli, o tom francouzském diplomatovi a filozofovi Koževovi, kože. No. Protože v podstatě jako ten Kože určitým způsobem zpracoval Hegla, hmm. jo? A ten Fukujama zpracoval toho Koževa. Koževa no. Přesně tak to, to jsem chtěl říct. No. Tuto linii by bylo třeba odhalit, jo? No, jo, jo, jo, Fukujama, je Hegel přetlumočeného no, angličtinu, kože. Vlastně. Přes Koževa přetlumočeného, přes Koževa docent? Počkej, jo. No, já jsem velmi rád, že jsem slyšel celý ten chod vývoje dějin a jsem rád, že vám mohu zvěřit takové dvě veliké abstrakce, které jsem si udělal už od dlouhé doby tady k tomu vývoji a týkající se dvou geniů, kteří tu byli zmíněni. Tacita a Augustina Je zajímavé, když vám řeknu dva výroky jejich, velmi stručné, jak jsou vlastně naše dějiny spojeny a jak zápasíme vlastně pozádo to Budete možná velmi překvapenit, když Tacitus, jeden z jeho velmi silných výroků je korumpere, et corumpi seculum est. Tento svět je charakterizován tím, že buď korumpujeme, nebo jsme korumpováni. My to dnes, až s tímto problémem, zdaje možno žít bez korupce. Nejbych rád upozornil na to, že mým velkým bolestem, pokud jsem trochu zasáhl do politického života, bylo že až na velké výjimky nezastihli lidí kteří by ačkoliv ústy říkali, že je nutno bojovat s korupcí, již přišlo na věc řekli, nezlobte se to to bez toho nejde. <tějí> Čili že je někdo zakomponován. A tak jsem vždycky si vzpomněl na to ta cita, jak to geniálně vyjádřil a jak vlastně by volal po něčem, Tedy, co by nás z toho vykoupilo? No samozřejmě, že by víte, že pro mě je to křesťanství, výzva. A ta druhá věc je Augustinova. Nejstručnější charakteristika Boží obce. Pak víte, že jeho největším dílům Pastelode Civitáte Dei a to mělo velký ohlas, poněvadž na dvoře Karla Velikého, se toto při jídle přečítalo. A působilo to na vývoj politický, To nebylo jenom teoretické dílo. A tam jak je stručný ten Tacitus, tak stejně stručný nakonec je ten Augustin. Co je Boží obec? Láska k Bohu až pohrdání sebou. Co je ta opačná dňávrská obec? Láska k člověku až pohrdání Bohem. Zkuste si to spojit s tím, co jsem říkal v první své přednášce, o tom, co by bylo potřeba stejně hluboký zásah v této věci a, a, a jako přímo mystický, baž na sobě samém, si každý přeskoušejte, co myslíte o korupci a možném boji s ním, co v, lásku v Bohu a co by z toho vyplývalo. Děkuji. Tak. Ještě tak jednou mnohokrát děkuji, děkuji, děkuji, děkuji za pěkné představení celkového panoramatu a z toho tyto dvě teda. Tak Čas na Evženovu přednášku se vyčerpal, takže děkuji za, za pozornost. Ještě jednou poděkujme přednášejícímu.